Az ötvenedik fejezet. József sírva és csókolgatva atya arcára borult, és megparancsolta orvos szolgáinak, hogy illatszerekkel balzsamozzák be atyát. Még azok teljesítették a parancsot eltelt negyven nap. Így volt szokás a bebalzsamozott holtestekkel és siratta őt Egyiptom hetven napig. És a gyász idejének elteltével szólt József a fáraó családjához. Ha kegyelmet találtam a szemetekben, szóljatok a fáraó fülébe, mert atyám megesketett engem mondván, íme meghalok, a siromba temes engem, melyet Kánaán földjén ástam magamnak. Most tehát fölmegyek, Eltemetem atyámat, azután ismét visszatérek. És mondta neki a fáraó menj és temesd el atyádat, ahogy megesküdtél rá. Amikor fölment, velementek mind a fáraó szolgái, házának vénei és az összes öreg egyiptomi. József háza a testvéreivel együtt, kivéve a kisgyermekeket, és a nyájakat és a marhákat, melyeket Gósen földjén hagytak. A kíséretében szekerek és lovasok is voltak, és nem kis sereg volt. Elérkeztek Górenha Atathoz, azaz Ramnus szérűjéig, amely a Jordánon túl feküdt. Itt nagy és heves sírással gyász szertartást tartottak hét napig. Amikor ezt Kánaán földjének lakói látták, nagy gyásza ez az egyiptomiaknak. Azért a helyet Ábel Mizraimnak, azaz egyiptom gyászának nevezték el. Jákob fiai tehát úgy tettek, ahogy megparancsolta nekik, és elvitték őt Kánaán földjére, és eltemették a Machpela barlangjába, melyet Ábrahám, Temető birtokul vett a mezővel együtt a hetita Efrontól Mamréval szemben. És miután eltemette atyát, József visszatért Egyiptomba a testvéreivel és egész kíséretével. Jákob halála után József testvérei féltek, és így beszéltek egymás között, Nehogy véletlenül emlékezve a sérelemre, amit elszenvedett, visszaadja nekünk mindazt a rosszat, amit tettünk. Üzenetet küldtek neki mondván. Atyád, mielőtt meghalt, megparancsolta nekünk, hogy mondjuk el neked e szavaid. Kérve kérlek, felejtsd el testvérei gaztettét és bűnét és rosszaságát, amit ellened elkövettek. Mi is kérünk, hogy atyád, Istene szolgáinak bocsásd meg ezt a rosszaságot. Ennek hallatára József sírt. És eljöttek hozzá a testvérei, és leborulva előtte mondták, a szolgáid vagyunk. Ő válaszolta nekik, ne féljetek, vajon ellenállhatunk-e Isten akaratának? Ti rosszat gondoltatok felőlem. De Isten jóra fordította azt, Hogy fölmagasztaljon engem, Ahogy most látjátok, És megmentsen sok népet. Ne féljetek, Én gondoskodom rólatok És gyermekeitekről. És megvigasztalta őket, És édesen és kedvesen Beszélt hozzájuk. És Egyiptomban lakott Atya egész háza népével. És száz tíz évet élt meg, és meglátta Efraim fiait a harmadik nemzedékig. Manasszefiának, Mahírnak a fiai is Józsefölében születtek. Mindezek után beszélt a testvéreihez: A halálom után Isten meglátogat majd benneteket és fölvezett erről a földről, arra a földre, amelyet esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És miután megeskedte őket, és mondta, Isten meglátogat majd benneteket, vigyétek el a csontjaimat magatokkal erről a helyről. Meghalt, betöltve életének száz tíz esztendejét, és bebalzsamozva sírba tették, Egyiptomban